که ترس پونکو فر اختیار که فاندالله ونیدنانکو خدو بی اوازستان سنن که سان دی زمین پی اندر ویلوی دا تول دی همان داول متراخرہ پوری واعی وی آجین وینس پون داخدوی نمون پورو باگیانشی داخدوی تاخدوی که دیو بی اختفار موازی ماکی بس او فرخانی سپومین که پا موسیم که پا باران که پا زمکا که دا د ټول د کافر شي دغه دغه وقت مواتین شداکاتو باندې نه وایي دا کافر وزري مرکيه او کله ټول جهان ساره ورو او پیرانو د وانه او جنوس دا ټول تخره ته سید بروږی د خدای ته د وې تخوي د نشته خدای په چاته ان <متنسان> تکفر مخفیتا نقصان زانتا بے ان <متنسان> تکفروا کتاسو تل کفر اوکے فینداللہ غنیون انکو خدستا سنردنی دی بے پاواد مختازنه دی خوالا ارواع لعبادل کفر نفخ اختل دن بگام لرکسر قدیخ خد خطاکی گی پور نو آغتا جد نیشتا زکر خطاکی گی پتاس تا راوزن سنقصان تا تر وان تشكروا اكو تاسو باندې له شکر اداکه ورمه ولکم خوشا خوشا ستاسو دپا زکه دنیا باندې اتمینانی یوهی جنرال استراراله اودا خوشاله ایسته او کوته ونه چې خیر دغه په کوفورکو سره دایمه چونه نه زمایې لیډو ورته کاچرکو ستانه باې درو نو خدای دې راته ولا تجر واردت الوزر اوقا وچ دنکی یا نفس بوز ده بل قیامت ته دا خبر وای نشته دا په دم شمه خلاصیک د برابرته د کافر دونه د مشر د نشر دونه د کافرونه د ماشا دونه د کافرونه کافر تر سره بستانه ملکی افادر کی, کی بستانه ستاته کوسکیه نستا د ماشا ته کوسکیه نه د وزیر نه د د پلا ان تام پرفیکټلی سمعل علم بكم ما جاءكم به ودا له برفا تاسو او تاسكيدلي او نم بهكم دنات جنتاملو خبر د کتابه پا را ملو چې تاسو هو انه عليم من ذات صدق خبر کی چې تاسو د ظلم او احساسات او دونه معرفه نه راځي روشه خرطه عالمي په حالات او دستینو ادا مصل انسان دا انسان تقوی خیر پا وقت چھو رسیگ انسان تبر ان سے تکلیف دعا اب د دے زیاری کئی دنے لئے حق وقتا منیدنی لئے رجوع کئی صرف اغطا سے تکلیف پیرا شخاخی خوکشی صرف اغطا صرف دغلوی خدا یادل سم ادا نعمتا منہو بیچ ور کی دل اغطا خوشالی دختلتا رخنا او تکلیف والا پا خوشالے بدل کی بیماری والا پا بدل کی حقر والا پا بدل کی بیتمنانی والا پا اتمنان بدل کی خچکور والا پا بدل کی و نسیق آکان اید اللہ من خبر بیئر کیا تا دا دیادانی چی دمخ کی کی لیکن اشراعشی وَجَعَانَ لِلَّهِ مْبَعَرَا عَدَيْهِ دِلْوِيَ خُدَيْسَ عَمُورِ شَرِكَان زَانُ لَجُورِ لا فلان کیو کو رو کیو کو ما دا اخری ذا لکل کل پاکارس پاکارس لکل جوری جی دا سر نظر والا عام حلق ہوئی ایرم لکل قلم اولاس پی اوو فیان سروجی انا دا دلاز کارمد اللہ حبان وحاد دا او پت ذاکتی چھڑا دلاز او بھی اور دلکل جوڑی والے خدا دلاز کھلم لکل کئی دا کھلم ولے پوڑی دا کھلم زکر پوڑی چھڑ گتو کی مولینے گتو پوڑی ٹکتا گتو ولے پوڑی گتو زکر پوڑی چھڑا دلاز کدی دلاز خوڑی لاز لازمه کو دي چې دي کې پلی لري او خپل پلی پلی ورته دي پلی زکه کو دي د هغه زې زې ورې کوي زره نه کوي زره با سره زره احتیا موخیا سرے بددہ لکل دا بدل بددے احساسا پہ ورا دینی چھ سرگن بھی دا لاس دا گئی او زریادہ ہوا چھو سوہرے نا منکر دیوئی نا لکل لاس کے نا نظام دستا تو کو بدایا ہوئے دوڑے دا لیدر را کے دوڑے دا دکان دا کے دوڑے دا ازمک دا کے ٹک تا دا رخ دے دا نظام دے خدا نا دا په دا تطه کورم سرته کي ہوئی چې دتن مخکته په دې بیم را شو دراشو چې چاته نه کړم را شو عودور د بجلی توباته مګه او خيار صحیح نه دا د کوم ځای دا کومه لا كنګه تر یا ما تر څنګه د تپ ځکه نن تا ما اوینه ما را کنګه او کارالم کول دي ار ماشين ته حافظه بجلی ار یو وخت ته اچي بلکې نو درته آو ماشه چې وې کې نو درته تمره اپا اټو ده باندې یو مشر مقررو ده هر مشر حاكم د نیوټري فلاتو یباشه پر سر ګډه سه اوره راځه ته نو بجلی ګرینه نه معنا تا نه باندې نه حاكم او بادشاہ نوځه خلق نور طيقه مقلة تخنينه خدا دا بلغا دقشان دا نظام امون خدو سيانو بسخو پا مره جي شپا بسپا مياه جي معرام دا داسي وریجي زمكه داسي دا معمن لوانه ديكتا دا نظام دي خدا ننور مخارو بي داغ نور دا رسطا ننور مخارو بي داغ نور دا داني اوليه خدا مخارو بي اغا خدا دادشا دي دي اغا اختياف دا فون دا غوغه فون دا وی مستالع د وطن خو دې دغه وی ته غږې ورته په خپتو مې کړو نو څنګه ته خو دې واي سمې د برابر انسان چې خوله زاریکی د تکلیف نووخه کوي په دې چې خو ولا خو شانيو کې مصیماکان دې له مخه و ديږي هغه ځین چې مخکي کول هغه ځین چې دورت دای وذاع علم الله العظماء ليخدموا الشركان ويرضي عن سبيلهم وان ذكرت فلك انت بمراء ديون دع دا ما داخل في شريعته قلت وتوخذ ما من قرش وتدبس استوا خالي الرسول منذ تمحت بتفرقه قليلا فدور على ربي تفرن الذي وی کفر دا بحارا بس پرلینا مغیوالا یوسو وقتا فا انکا من اصحاب اللہ ستا انجام داری چطب دوزخی کی ام من هو قانت آنو عن لیل آئی آن انسان چی پزاری ولوی خدوطا پاوقات دا شپی کی ساژی دن سجدکی وزاری کرون کی خدوطا پاوقات حالت کی و پاولاو یحضر الاخر و دا و ارجو رحمت او دخوه درحمت و مدواره ده بغابر به او تا غصره چه منکره دخوه او دخوه دغاوت گئه نیسجده یا دینه رکو یا دینه اخت المالک یا دینه رستوره زیاده ده دا دانش دعابره ده دارمبینی سال ده دا پوئی ده ده ده عدیم نا پوئی تو ور توایا ترا دوی دی شي پوي خنا کا نا پوي چې څو خپل خدای کويږي هغه پر فرد او استماده منږي ټول نظام میراونو ته لاسګره روان خلي چې پوي دي ته خبروږي دا برابر دی شي نه نشي برابر دی انما تذكروا بالله بيشکه فائدالي د اونسيق قبلې د فکر او عقل خامبا وصل الله عليه فليا عباد الذین آمم اتقو ربكم للذین آمم اتنیاری الدنیا آسان محکتوه دیانو دا شیخ خدر پا اقردو کن اما فرکی کتاسو تیادی دا دیانو چه آنسا لیچی سماع دیگا خدر پا تفا بندگو پا سجدو پا ورانا مشغوله آنسا لیچی دا خدر دا نویده ادو یا مسال دا پوئی رئی او د بل مسال دا جاہل دیکھنے پاس دا نصیت پشکل گئی کل کوئی ایتی غنبہ زمان یا عباد اللذین آمنون اے زمان بندگانو چی پاس امان دوئے یعنی زمان مومنان بندگانو اتقو ربکون دخلے نیرے گئے اور باقی جن اِلَّذِينَ اَحْسَنُ فِيهَا ذِي دُنْيَا حَسَا چاچنے کے اکڑی دنیا کی حید اپاہ خشتہ بدل مقارب دے تو سوی وی ارز پدا سے مالتو کلی کیسیگم چنے کی پاکی کون نشم تو الخرام ماہان دے اجران خرابا و خلق خرام دے مقدر وی وعبداللہ واسعا لقدر عزمتا کله کې ته د سپکو د کری د زاته کوړته باندې کا د جرمونه نه کا نو تاسو د کو سم وروځي دا وداسه به په خپل کمدار شي نو انما الوف الصابرون من غایره حساب بیا به واقعي سمون کوتا نو موږ نه کې حساب دې ساهمان د ډيري هغه بغیر د مطالبه او د احسان صبر د غنومن په دې او په دغه ځای ته د بندهغو باندې ساهوار کول دا ساهور له جنور او جنوره هغه تکالیفات مساو کو مفداي صابريا ته له مخده په بندهغو ساهور کوم چې په تکالیف او صبر تهونکو او داخده تب انبغه و عبادت صدر کنکه دی طول <سؤال> تب اخده بیساب آگه وقت دا دور جهان صار داوی دا قیمت رششش دا منزلو آلتا و دا منزلو مناسی بدل وقتیش دا جهانو آلتا و دا جهانو دا زکاة و آلتا زکاة خوشو دنیا کی تکالیف را اغلی دی تب بیساب ورکی ان دا اموت حلد وی کاش شفنون تا دنیا کی دن دا تکالیف و وقت ان م طن چو پر قیشو متا خپل تکلیف وو بس مزید لکه دبی حساب به حساب و پره صبر کو کو تعالی اجر به حساب مل اری كنت قوا ان امرت مع الله خدا حکم نشی ز بد خدای عبادت کوم مخلص خالص په عبادت زما اعلی ځم په دې ستنې عبادت کې څه تسمه شریک هم نه راغلی په سراسر او اوما دوما تفاهملې لکه ان تكون اول المسلمين چې زبين په مکه اول مسلمان ده کته هم بر تفاول ختمهږي اول دینې اختبار دا چې خدای حضرات په تکلیف وي دا نه تواسته منت نه دوتو ته انیا خوفه نه سي تر ځکه د خپل دینه یریګم څنګه فرمانینو کوم لاو نو څنګه یریګم عذاب له دې العزيز د اعظم به او راځي یم ز باوجود د دې پیغمبر خپل مقروب معنی از وینم فکر منا فرمانینو کوم خپل اعظم یریګم ادا مسله د همون د قدرت د باری تعالی او اختینیت کو چو وزور طاقت مې ریګي د خپل. اگر چې وزور طاقت داتس موږ نه نه پاتې. دوی کومونه خلاص دونو شمزې نه دي. ان الله اعلم. مې او توځه خدا به عبادت کوم مخلصا له بندگی دین عبادت او بندگی ته مخلص معنی صرف تنه تنها نه کو مزه طلبندگی تا صرف تنه تنها نه کو هر پل سو ور سره شي كم خدا دي ما شي تون دون نه ما عبادت ته نه ها شي چي تاسو فقو تاسو په شوقارم ته ف انجا نه سره كن انم چتو به عبادت كه داري انجام خدای چې ورکی و نو ټول توه ان الفاصلين الذين خفروا ان قصموا بیا ته ها ها خلقتې جزان المغفر واهنيهم اختل فمننا يامن القيام ولا قيام دغه تختلا ورکین او خاندان دغه خاندان مر سره کې تافری ما سفارش وَسَفَارَشْتَلْنِي مَحْرُومَكَ آهَا سَرَيْسَ پَيْرِدِ چِزَانِ سَپَيْرِكَ خَانَدَانِ سَپَيْرِكَ على ذالکا هوی خسان المغین دا بیلوی نقصان بیلوی تباہی دا دمی حلق لهم من قاقهم زللم من النعام دی خلق دا پارا دا چطر بلعور سوو بی ومن تحتهم ظلل عدلان عم عم طور طور ده نبنون يزیده و المجید ایدارم اولان طب طور طور ده طور مدران ده بطرول و كبیر ذالک ده الله بهی باره وده خده یا ریبا ده انخل وشنه در تالیه ورده خده احسان تالیه او خو سمره کوکه چې ګور دا دې خپل پرڅلاخه نه پر سامان زائق دا عذاب دیو خوف اللہ بیشید آلہ شخدہ تاعتقل بان مجانع رئیم فتیانو باد فتکون اے بان مجانو زماد عذاب نظام بچکے دا خدا خواد خلق و خاشا واللجین اشتنابتاو فرما لئیو سڑی سڑی مشور وکلی پا پی خواکشا ها رو رم ماصروا ها رو رو بینك مانجرد ها او كرخ تلجه آس ها قبرو رو تچرسونم مطلخ يوزنه جين تاچولين بے جين تاچولين بے اچود بے سرزه اختبات بے اتو بیخ تلی ترخونه دیتا اسکور کی منازمی کو پر وضروی گے نیا شکل شاللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاسک دیتا خرام ماحال پر آرہا ہے لیکن ہوسک لیکن ہوسک دیتا اسکر لیکن اسکر لکھو دیتا اسکر داخل ہر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی پاسکلی اپنیول کی ماہ تبلیغ مزرگانی لڑیگی ماہ ممکنہ جاگیس اللہ شکل زفرہ تاپ کرتا ہی دار ویخاہ ناوٹا ہوں نږ د یوې ځانګړې بیانې ته ورته منډه مسئله د یوې تکرار بیانې نن دا د خلکو حال په ماحو د مخا په څنګه د دې دنیا مفرابه د دې مخ شاملېږي چې موتور کې ګرزي او په هغه وخت دچاږي ښه راهمي مچه په خه عالم د چا په خدای سره چې دا تړاو نی دوا مختلبه د بغیر تاسو تاسو تصرف کوي هغه انسان د ترسیدي سوی چې اورز ډېر سکي چې خدای ودا تویق ځان په تا کا خپل ځان هغه اولاد وڅخه چې موږ په تني پلان په تني پرې 넣ّروا في الأعدادك ولي ندактер beiden جنہ كتنι ات مشاك نتهاد Urban 얼마حان بنا طويسون الى ط법 سا giornی وانا طلب آعنت 40 نت عط لیخ اسم cela نقوم انگ دقونا ب می عمل عبر سارو هر قAnani سا قرات بعائیم دو اور اوaciesا ب او دځو وخت په شوه کې د دې مستری د وخت نیول. موږ لا واره تر عبد الله. دا چې تاسو په لور کې د خلک په د چې کې دا حرام د غواړی. دا چې راخو خپل کار منه. ما لږ کوی تختمد بیا له عمله د لاس پیری. هغه قدرت سي دونه زایقه. او په دې دغه د تکلیف راځي او څوک د خپل زنانا دو ارو لی ماشومان تجاراشو مریضان تانشو چسو کتاب بولی قصم بیخشارا خوشتی در افرین خیریشو دی دان پختون کانده پختونه پختونه پختونه تر اخر لکیه را چسو دیر دنج اکیوی دارده نی پختون دی پختون دی که خارده پختونه پختونه پختونه خوشار سیلتوی خار تکنوی دان اندر خاسرين سپيرا را خلق ته هالذينا خسروا انفسها خلق خرابه اكذا ان نحضن وعليه موقع فالخامدانه يوم القيامة بقامت طرق كل دنیا اكذا نسع جلده ولا ذلك هو خسران النبين دا ديرو ايه نفسانا تباعله لامن من فوقه ايه ظلم من النار دير سنين دغه د او شکر د ابتداو وهغه د ابتداور باندې تحتهم ظلال عادنا من امپوريه يده ذلك يفوز الله به ماعذ د چف د پکو د لګان یری یعذ تطخو اي بندگان, بندگان زمانه یری والذين افتنوا و انا خلقت زمان دڅکي د بوتنا ان يعبدوها چه عبادتو ني د بوت ته عبادت نه ځان بچکي دا د بوت ته ميو شيطان ته و انا خلقت زمان ساتي د عبادت نه و انا بو الى الله او خدای ته تعلق له له بشران دي د قانونيزه نه ني مسلمان چې د شيطان له لار نه ځان دید فا یولو زیر دید دي. دیز عکن زیر خبشر عباد الّذیم زیر ورک زمار و طرق بردن دمگان و زمار الّذیم يستمعون الخور شریف فایتبیون احسان روانی تحشتر خبر ده قرآن فصل ما قرآن کن حشتره لاکید سیتی روانی دید یا قرآن دک اقوان کی کلا عوام بھی کلا دارینام خشتای اکر صحیح قطلو کی نقره وی بدلن تیر استیش و احفر دو رخن یا رمزان کے سقاکه نقره در طوی کو روجه نینی سنو محوانا عذابو کی کو روجه دمونو لنو دو رخن من دید اقوان پا خشتا خبرو دسید یا آن خبریم چیده چاواروی نو خشتا قبله نا خشتا خبله قول عام کا اعبان بگام نزیری ورکا چه اوڑی خوانگما یا اوڑی یو وینا فیدت بیون احسن اعوانی پا حشتا و پسه اولائک اللذین هدان من اللہ دا اخیلت چکلی بیتا هلائکنه اولائک هم انوالالبا دا خلق خاندان دا خلق اقل دیتوی چی پا گوری مالا پیسیخ دیرا پیوری سمره خلق دی مُشُ زمندې قوم کې دا احساس نيسته چې بل توانه تکلیف راسه دا زموند ټول خلق لا فکر لري چې وصفل کاه او خلق د خپل کاه څطه لا کې کې خلق مختمدار دا دغه پرکو نه رواني نه یته هم ممنه دا چې موږ د خپل شعور دا باندې چا ته راغتم خلق باندې شید ته او دکاندار با دکان مخی تختلا کوتر اوچھا مخید چیلی چابری نا بنو چیلی چاہتا تقریب دی نا اکساس نیستے زمون خلقی یا او اصاب بطاوی پا راکھا زانگر باری پطول کی دکاندار باری پناکھا مان پا مو خوش غندو خواد اختلا آمان لی ہا ساری تختل کسا کوئی غل لکھا افا مان حق علیه کلمة العذاب آئی آغا خلق چی پاویل حق شف خبره دا عذاب یعنی داوی متعلق تیسلو شده دا, دا وجنا نبیتو دا اخلاسولی شی زمانه سر نبیتو دا زمانه مش اخلاسولی افا انتو تنقذ من فی النار نبیتو دا اخلاسولی شی زمان آغا خلق شی پاول کری تبیتو دا امانه مش اخلاسولی اغزوه یکا کا نه لا پارس کوم سفارش نشته پسما حق علی کلمت العظا آیا غفل چه پچا حق شق فسالر عذاب چې دی به نشي نا ان تطم فزمنه منتخلاصو اشاره فلن شغا په نور کې اخره سالا شي درس لکه ربهم لهلک عثرمان حاله دوی چې تا کاټه کی مسلمان امر پس لكن آخر لك دخلين يريد لهم غرق بي لطار بالبالخاني بانجلي من فوق ها غرق مبنية ما با غير قاسب نوري بانجلي جور الشيء يعني بانجلي ما بالبالخانو قاسب تجري با من تحت لنهار بي لطارق وعد الله ما دخل وعد الله لا يغفر الله منيا خداد خطلي واجب مخالف ورجين جاي پیدا در دنیا ده با صدلي رو خبريني دي خلقت ضروري ما جنكي نا نا حضرت خبريني چې داغه خدا خدای وخت نه زغاينه تاسو ما لا يغفر الله منيا خداد خطلي واجب مخالف چ دم راځي خوشالي <سؤال> دا د دنیا پر داون او د کانه شبر نه له هرڅو وخت هیڅ او ستاره جن څه نه ساموي ترې ودې لپاره څه نه ساموي المت عن الله من السماء ما تمنيني چې خدای نازلې د بانه وګو تاسو ته وې نو ديا تل را واني چې شمو په زریه په زمکه لا نه په زمکه په چشمو کې روږي سمّا اخرج بلی زاان بے خدایتا زا غنیتا بے فسلویا مختلفاً آنوانا چه مختلفی رنگونه داره جوا غنم گلاب گلاباسی ناماشنا گلونه ناشنا میوی ناشنا گلی ایو یوان که سو سو خسمه ایو بسمه یهیجو بے اچھی سن دا قصر فتراها مسواها تینی تک زیر بوچی طول تک زیرش بسمه ایجلو خطاما بوخ دے دا کیری زائدہ دا نظام دا چاڑا ستا دا جندم دا غنیسال او د دنیا دا پورا خوش آلوم دا غنیسال دے اس پر لیدے آقا یا باتشو سروجی پس اچھیو ختم شو انا فی ذالک لذکران اولی هغه بیان کې نصيحت د خلکو لپاره صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و رحمه والسلام علی سید الانبیاء او المرسلین قال علی الطيبین وعلى الصالحین بیان دغه خاطرتن چې خدای پاک د دنیا یو مثال بیان کا او د دنیا رمضان ته د دې د جن حقیقت مار طويل چې د صورت په متن کارومکه نړیلي و ديك عام خطاب دا كافران وصارده بحثا دا كافران وصارده كافران و تأخرط رأي دا شرق غنفتي شرق سمرة غلط شرق او دا خضيق عذاب او دا هجوري باك حقا من لب و خطاب كافران وصارده ديوجه دي مزامين و ذكر دفاك خضيق باك ارمان يعوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امام شکر الله استدعو للاسماء اي عارفه چې خلکول کې سينه د اسلام په اسلام نه وزي يخي نه شي په خلک په هو الا من رب له رواني عمل کوي په انا شدما د الله په دي په خلک په روانه غوښته په راهه ديده چې د راه له په عمل من دا کس اوان کس چلاغه دا قرآن مجلسختی او رویدوتا غدنگی دا ادمارا برابری دیشی ملی برابر حبای سینه کل او که دا اسلام اسلام سینه کل اولو دا چی نور د اسلام مرتن نوزه دا دار جهان و سردان نچا تاکوز که چی نور د اسلام دا ننواتی دون نخصده من حضوره فاكوية الإناوة إلى دار القلوب دا جنة رجوش جنة فكرك والتجافي اندار الغروب دا الدنيا قضيب زينة ندو فكي والعباد للموت عادمات طوارق دا هذا الجنة دا معلومي شدس او د دنیا په دروازو ته چوهه پسندره دا څه نه ګنوځوي له دنیا او د مرګ څخه ورسره نه دا د سریه علامه چې زوی د اسلام په په ما خدای او یا مفریک خدای له انس چې نه प्राण دي وسنه انته د خدای په اړه باندې دا او هغه چې دا چا د سختي به برابر دی نه دی برابر زه له سختو او حکم سره په ویل له قاسيته کولو ومنځ کې نه الله حالات ته فارق ته نه خل خو په هغه چې زونه سخت دي د خدای یاد او نصيحت قبل وخت د خدای اولا انت فی جلال مبین آجوکا دنیا کی تیعصر غم لگن راہی کف دا سکھ کلی کتاب چانس حبب دا شرح دا سبا دے آلا سخبولت انکار کلی دا کتاب سسی پتے دا کتاب بیان کئی اللہ حمزل احسن الحدیث خلی نازل قردی او کلی بیان کتاب نغاکی یو کتاب دے کتاب متشابهن مزامینی یو بل سر مشاویدی مسانیا بار بار تکی ذکر شیدی دیکھا قرآن شایف صرف یو خبرہ نا ذکر شیدی مسیحات محصد دی ونگا مسیحات دا پارا با خبرہ بار بار که یو خو یو مسالی اکا من تالبان تاوی نسوار مکروح شوید مسالہ خو یو ظلم بستا وچی بار بار ورطای نسوار دنگا شیدی مسئلہ دا پلان انداز څنګه محمد دغه وروزه محمد دغه لیکلی نو مسئله څه دی فلاد اباده ګوره نو بار دا او ته اده ممکن څه کړی ته نه چاته ہدایت کی ته دوبه واسي او دغه کار ورو ورو دناواره دغه سیات د بارباله ورو د کتاب ته ما مفاهیم چې څنګه د سیات کتاب دې نو د کوفار او د شرک د دیبا ده اړونه سر مثلا نه ماصله نه نه ترشده بار بار ذکر شویل او هر بل شی ذکر کیږي د جدا جاده راځونه حکمتونو مخکې دا نه شامل اندشه دا قران است که سيزونو کې د ناسوار او د سيدرو مدلی دیو ایو فاقا حرام یا گا شرس ماسا کو خود دیو فجو سوی بات اگیره فاق تنیوالیو نسوار پر فلکی ایتی دا جماده دیش ایمامات بکی ایماماتی نسواری سوی پسی پواسمون مکایا وارده ایلو که نسوار دا دا قومی نخده تا غم مقتلع کری دا غی دزرن و دا غی قداحط اتی اندا اخیقت تا اری بے اری بی جو دا جو دی خکار تاسو نسوار که گنده شئی نه تا لخشتقلو پا گنده نسوار و خط خرابو ها تا غم اخده تا نسواری شای جماع سر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 متشابیان مضامینی یو بل سر مشابیوی یعنی مخالف نوی فول یو بل سر ملتے جلتے مضامین ہیں یو بل سر بندی جوری مسانیہ دوبارہ دوبارہ نازل شیر مقرردی جس فتش تخشیرون منہ جلود اللذین احسان ربہم رکی قاردود اقوان سرمن دا خلق چه دخلین ایوی ارد ویختیغنی غنیش ناظری سمت لیتا چه دخلید قحا اولا عذاب آیا تورن اردی سمت لین جلودهم و قلوبهم الى ذکراللہ وی نرمیشی آمادشی دا زاد داگی اوزون داگی داگیا دا چه دخلید دا احمد آیا تورن تابیشی ا چې دا په راتلونکي وروفي ځانک احمد الله دا د خدای هدایت چې باورونه یې نه یم تی به یشا خدای هدایت کې په دې کتاب چې چاته افاقش دا هدایت د خپل طلاس کې دا مانده مولوی د نفسرات المستفيد دا نه دا ان هر وقت با لدعایت سوال کیا یہ وقت با پختل نقص اعتماد نکے خدیر تبا محتاجی چکلائے کہ تب اللہ سنینی سی زفر غرکی گا دالک عوداللہ بعد خدیر طرف آدعایت تے چی دنیا تران لدے یادی بی من یشا خدیر دعایت تے پدی کتاب چی چاہتے پخش ومن یعنی او سوچ خدیر مراکی حما له من ہات نیسته ده را پایو هدایت کوونکی بیا خدای تعالی گمراه کی او صبر نمونه نشه حتکه گمراشي سو کې صبر نيشي خاطرت کې به اساس راځي اخرت کې به دي چې الله او دوږختہ بارول دې کی نو په محطہ نماز نه ځان مات کړئ سړی چې اوځه ته سو ګردې نو دي پالاسته نه ځکه چې لاځانان تر په نخده دا ای خان وی فا دول چونکی کفار سردهو ناغدهو ورطا آیا دی افا من ید تقیب وچی سوال دا بیوم القیامة آیا آقا کش چی زان دا چی پا مح دا بد عظامنا قیمت دا برابر دا دا اغی سرسر چی پا خوش آلو پا نعمت کی یعنی دا داس خلقو چی دا هدایت نخد لی دا دی صدا و پااخرت کی دی چی علو را بغربود کی, کی. محقه دا سداسی تایی دا اوهر ما ببادی خوش هر تا مبادی دوزاکتا با خیل اصونه تردی چه بردوری چیز خوره پانده چه بو موسا او فا قسم نمو خوش دا یوی گرمستن برداشنش و خوش با اوه گرمستن و سوچاله اوه دا, دا بیلی رشاد برداش دا بیلی دا دنیا اوهرده دا. دا اخرت اوهرده بین اویا کارت از یاد او او نسخ عذاب نشتا او بو ساوی خود سا برداشت او رشتی بگی او مخت کلوی و سا قدر برداشت که سیلو برداشت باران برداشت که او یا سکنم سکنشی برداشت که خود او دا چا عذاب مقرر کرو چی بلکن ناقامل برداشت مری بانا سارے که مرکیدی خوزای او ساوی تکاراشو مری سرمن غیبیا غیبیا تازا کی گئی کل نمان بجت جلودهم بدلناهم جلودا غیعها لوجوق العذاب چه سرمنیو سو زیبل بولا سرمن بل آش سو زیبلی و غیبیا تازا کی گئی نو اخو من یتفی آیا آسره چزان نو بجکی بیوچی پختل مخصو العذاب دبل عذابنا یوم القیام پرزدق احمد دے بداحشن سڑی پشانتی شاہ پا خوشحالو کی نا دتبویل کی گی رقیل لی ظالمین محلکی گی بداس ظالمانو تا اس او سکے ما تم تقصیلون سزا و جزا داگے حمل کتاس و کول سم کول داگے سزا او سکے خود را <خضرائي> دین کار کوي وزه طاقت او ستدینه مسكين ما چې تشوي دي لپاره یې ولا من قبلهم پیغمبر ته دروځي وی دي نه حقي خلقهم العذاب ماغي به عذاب له د خپل عذاب من هي سلاشرون دا رحمت په دمان کې نه وا دا رحمت عذابانه چې دی او روان کنه نو برنه تور وره کاو دواره نه دا مغوړم مریږي فدواره نه کارونه زما کوچا د پخې دښ په اعظم الله الخزي اسكوا دي تخداه تع شرم په حياته د دنیا په دنیا کې خو به شرمون او شرمون په دنیا کې زه پاتې خلین دی د سینه دی او چې وزه د قسم فلک ورته نور او دغه قومونه خدای ته دنیا کې فنځirano او د ژوند کې د لري د بجمجو اکثر غوامو موښ تراته خبره نه کوي چې قوم زirano په شکريږي نو په عذابهم الله الخزي خدا وسکوي ته شرق شام رسوای په حياته دنیا په جنته نه کې خوره اسوان پر دنیا کې ونه عذاب الاخرته او اذا تصرف به غير لو كان علم من كبيله كده مخصوص يكون خبر خدای او هر کل مبارک کتاب ده و لقد جربنا للناس في هذا القران ليشفع بيان له من خلق لفا فدي قران كي من كل مثل هر قسم مثال لا انهم يتذكرون نبي لطارش بيت نصيحت واخي او داس احسان میں کرو دے چیدہ جوی پا جبا کینی عربی جبا کیا لے واضح دے ستزادہ اختلاق پا کینشتا تو پا کل جبا کینی ترجمی تا بے جب تے خطاب ہوا لہران دوسرا دے قرآن یا قرآن دے عربی انتا عربی جبا کی غیر ازی عواج اس قسم اختلاق پا کینشتا رد و بدل پا کینشتا ساخ ساخ بیان لری معلمی د تخون د دې د کار د چویری خو دی مخکله مسایل نه روان دی دا مثال دی هغه فرام سره قبول دي, دا دي وي استعصب الشرك مثال څنګه دی کله کار ته خدا وونه تا و دیته او کله یو ته منده او کله او د مسلمان داس مثال دی او سره له ګلام رايدي د دې مالکان اغما مالکان مالکان ټول ټول کې جګړمار زديان اړې نارډ چې یو دې خولګي د وينه داسې مزه ته د طرف لاش هغه ودا شیرونه د خپل نه داسې را نو داسې مړې چې د بیره مالتان نو مړې اغما مالکانه مخيار نیو ته سې جګړمان زديان یو بل طرف دا اسلام او هغه راي چې شرف د مالک او الله اخاذ نو په دې اړه چې چې هغه راي چې نو کوي او اصل مالکان ټول قمقل جرمان اخو داس په هغه په څه د استاد د مثال سو خدایانه په نو او مسلمان سره د یو خدای غلامه تاسو د سله خدایانه غلامانه او مسلمان د یو خدای او دا یو الله ماشالا خدای مه یا سړی یا مرעי کی شوکا هغه کې شریکانی متشاکی سون جګړما او یو کل شریک پرای سلامل له جن خالص و د یو سوري هل نستويان ما سلام دا برابر کی دي څه مثال کې دا دا برابرۍ دي یا سړی مرעי دویر شریکانو په شریک او ټول جګړما او دل <مسؤال> صحیح خالص دیو سردیو نا با برا با با اینجیشی نا بیبانی غینتی دلتی نا غینتی نا نشی برا باریو مخدوی الحند لله الحند لله بی بل اکثر هم لاوالمون اکثر نفرید سوچ نکی چی دانون خدای ایتا نیم مکعا تبا او تیب اغری دربار تسپاس مخدمی را پېښ کې مې بازار فیصله کوم انک ميتون توبن وفات کی دن کې تمتہ کی دن کې انهم ميتو او غيبم مري سمائن د کوم یومل قیامت انده انده تختسینو به متاسطور تر از د قیامت د خدای په دربار کې جګړه پېښه ده به خدای تبا مفاد کی گئی او جی بمری ستاسو طولا فیصلہ بماتا راضی انکم ایتون مہدی تو ایچ مری دمخ کے نا آم ایت دی تو ایچ راتون کی زمانہ کی بمری انکم ایتون تب امری و انہم او جی بمری ثم انکم بیابت آسو طول یوم القیام پرزد خیمق اند ربکم دخدی تمخ کے تخت سمون پیشکیگه دا بخست پا نو خدیمی با پیشتے نو خدیتا گه داستا صفی صلیم و سن من نور